Відповідаючи, мовив йому одіссей велемудрий. О, не турбуйся. Тепер нема чого цим клопотатись. Краще ходім до оселі. Відсаду ж вона недалеко. Я телемаха туди і чередника й свинопаса вирядив, щоб якнайшвидше вечерю для нас готували. Мовив він це і пішли до прекрасного дому обидва. А як дійшли до покою, збудованих зручно і вигідно, там телемаха застали, і чередника, і свинопаса, країли м'ясо вони, і вино із кристе мішали. В домі тим часом одна сікелійка служебна лаерта, мужнього серцем, помила і оливою вже намастила, потім і плащ подала, одягнути пригарний, а Фіна ж, тихо наблизившись, м'язи зміцнила людей вожаєві. Більшим, ніж був, він зробила на зріст і на вигляд ставнішим. Вийшов з купелі Лаерт, здивувався тоді син його любий, бачачи, що небесмертних безсмертних богів він виглядом схожий. Отже, озвався ді і слово промовив крилате. Батичко рідний, це хтось із богів одвічно живущих постатю вищим тебе і зробив і на вигляд ставнішим? Відповідь так на це йому мовив Лаерт тямовитий. Зе все наш батьку й Афіно, і ти, Аполоне, якби ж то був я такий, як тоді коли на чолі Кефаленян нерік я брав над мисом високим укріплене місто. О, якби був я таким у нашому домі вчора і мав би зброю на плечах, то вийшов би й сам позмагатись із женихами. Я багатьом, що були у Господі, переламав би коліна, і серцем ти дуже радів би. Так між собою вони розмову проводили щиру. Інші тим часом упоровшись, Учту уже спорядили І на стільцях та ослонах рядами тоді посідали. Всі вже руки до страв простягли, Як зайшов до господи долій старий, А з ним увійшли і синове старого. З поля вертались вони, коли їх перестріла й гукнула мати стара Сікелійка, що їх згодувала й старого, батька одряхлого старості, пильно весь час доглядала. Щойно побачили, і серцем вони Одісея впізнали, біля порога, здивовані, враз зупинились. З привітним словом звернувся тоді Одісей і так до них мовив. «Старче, до столу сідай, дай вам дивуватися годі. Ми в цих покоях давно сидимо з нетерпінням, готові взятись до їжі, і тільки на вас ми оце дожидали». Так він сказав, і до нього з руками простертими долі й прямо пішов, і руку його за зап'ястя вхопивши, став цілувати. І слово до нього промовив Крилате. «Любий, нарешті вернувсь ти! А як ми тебе виглядали? Вже й не надіялись? Це лише боги нам тебе повернули? Будь же здоровий, веселий, боги хай пошлють тобі щастя. Ти ж усю правду мені розкажи, щоб знав я напевно». Чи... Пенелопі, розумній, відомо, що ти повернувся, і дома вже, чи послати до неї нам вісника треба. Відповідаючи, мовив йому дісей велемудрий старче, усе вона знає, чого тобі цим турбуватись? Так він сказав і сів той на кріслі, обточенім гладко, славного стали тоді, Ходісеє словами вітати, І доторкатись руками, Сини, чилядинся старого. Потім уряд біля долія батька свого посидали.